Capitolul 5. Se întoarce în port marinarul Fără să-i se facă cunoscut motivul lui U-192, i s-a cerut să suspende urmărirea celui de-al doilea submarin german de aprovizionare. La două zile după atacul încurunat de succes și după ce au scăpat tefer de grenadele distrugătorului american de la îndepărtata amiralitate de la Londra, au primit un scurt mesaj cifrat, redactat probabil chiar de Browning. Reveniți imediat la bază. În momentul primirii mesajului, submarinul se afla la suprafață, navigând spre sud-est, spre zona de întâlnire ale vacilor de mulți, situată în dreptul portului Freetown. Era noapte, cerul senin, presărat cu stele până departe la orizont. După ce au luat cunoștință de mesaj, Marshall și Gerald au început să-și pună întrebări. Poate că bruscare chemare însemna că inamicul nu fusese înșelat de șiretenia misiunii lor și urma să li se încredințeze o cu totul altă misiune. Folosind un sistem de informații bine pus la punct, fără îndoială, Browning reușise să urmărească periplul lui U-192 până la primul lor contact cu inamicul. Dar poate că n a mai putut stabili dacă acest contact se soldase cu o victorie sau dacă Marshall și echipajul său pierdise rădați la fund. Așa că, pentru prima oară de când părăsiseră Kern Baun, Merciul se hotărâ să trimite a lui Browning un mesaj foarte scurt, doar cu scopul să-l asigure că era în viață. Operatorii radio și specialiștii în coduri, atât aliați cât și germani, vor fi fost foarte intrigați de textul respectiv, dar nu avea importanță ce vor presupune sau suspecta. Trebuia doar ca Browning să afle care era situația, că unul din planurile lui reușise și că putea fi mândru de năstrușnica lui idee. Pentru tot echipajul vestea a fost o surpriză. Își dăduseră seama de riscurile nesăbuite ale deplasării într-o altă zonă de întâlniri ale celeilalte vaci de mulți. Dar după ce stabiliseră ruta și reîncărcaseră tuburile de torpile, precum și acumulatorii, se obișnuiseră cu ideea. Ca și Marshall, acum echipajul se întreba de rostul neașteptatei rechemări în Anglia. Prima parte a călătoriei de întoarcere s-a desfășurat într-o atmosferă de vacanță. Navigând spre nord-est, Submarinul a evitat obișnuitele căi maritime și a rămas la suprafață cea mai mare parte a timpului. De câte ori a fost posibil, oamenii au ieșit pe punte și tolăniți pe grătare, sau bronzat la soare ca pasagerii unei croaziere turistice. Ba chiar atunci când Frenzel a cerut o oprire pentru a inspecta Elicea Babord, Merșel le-a permis să se și scalde, dar numai aproape de navă. Contravenea la regulamente, dar și misiunea lor nu era prea reglementară. Mai târziu, când s-au apropiat de drumurile practicate de convoaie și-au intrat în zonele patulărilor aeriene, oamenii au înțeles că scurta lor recreație la soare și pe mare calmă era singura răsplată pentru ceea ce realizaseră. Nu-și mai băteau capul cu ceea ce făceau sau nu germanii. Zi după zi, blestemau cu mai multă ostilitate și animozitate avioanele britanice și bombardierele americane, cu bază în Europa, decât pe nemți. S-a întâmplat chiar ca de două ori să fie confruntați cu situații foarte grave. Prima dată, atunci când au fost siguri că parcurgeau ultima etapă a călătoriei spre casă, și-au ieșit la suprafață pentru încărcarea acumulatorilor. Apărând din nord de la mică înălțime, un greu hidroavion englez, Sunderland, i-a mitraliat în picaj, apoi a aruncat grenade care au căzut aproape de ambele borduri, în timp ce intrau la iuțeală în imersiune. Altă dată în largul coastelor irlandeze, a fost surprinși de un bimotor de vânătoare ieșit din ceață doar la câteva picioare deasupra mării. Gloanțele au ricoșat pe cocă și punte. Unul din ele a străbătut impermeabilului de vră, trecându i prin subțioara brațului întins fără să-l rănească. S-a dat la mine losul, a glumit de vră, dar nu numi i-a fost spaima. Conform instrucțiunilor, peste 48 de ore, submarinul a rătăcit la vezi de hebride, așteptând întâlnirea cu nava de pilotaj tot iachtul armat Lima. Câmpurile de mine și posibilitatea unui atac englez, din cer sau de pe mare, îl obligau pe Marshall să nu intre singur în port, mai ales că trebuia să păstreze și caracterul secret al navei sale. În cursul acestor ultime zile, Marshall a avut răga să-și observe camarazii. Îi era din ce în ce mai dificil să întâlnească privirea lui Frenzel, să-i vorbească sau să rămână singur cu el. Ce să-i spună? Cum va reacționa când, din gura lui Browning, va afla de moartea soției și fiului lui? Și Gerard părea din ce în ce mai nervos, mai puțin dispus la confidențe de când se deplasau cu viteză mică și se ridicau ocazional la adâncime periscopică pentru a determina punctul navei sau a lua un relevment de control sau simplu pentru a observa o navă în trecere. Preocupat de animozitatea dintre Gerard și de vre. Marshall îi consacrase lui Warwick mai puțin timp decât ar fi dorit. După două luni de mare, Warwick se schimbase mult. Adolescentul devenise un bărbat rezervat, cu privire serioasă. Cauza profundă a acestei transformări nu a scăpat observației lui Merchel. S-a aflas alături de Warwick în postul central, când, fugind de grenadele lansate de distrugător, a auzit cum ubutul avariat exploda în timp ce se scufunda. Cu figura albă ca de cretă, Warwick începuse să tremure privind la pereții cocii, ca și cum se aștepta ca aceștia să crape. De spaima morții? Nici de cum. Fără să vrea, într-o noapte, Merșel îl auzise pe Bac spunându-i lui Gerard. Ce te poți aștepta de la el, secundule? Warwick este un puști, n-a cunoscut greul vieții. Nu știe decât ce a învățat din cărți și, brusc, iată-l confruntat cu o realitate oribilă și descoperă că se află aici ca să ucidă. Tunarii cu vechime sunt preocupați doar de executarea corectă a ordinelor primite, adică să procedeze astfel ca să nu supraviețuiască niciunul dintre nemții cu care schimbaseră salutul camaraderești. După o pauză, Baca adăugase. În ce mă privește, nu-mi pasă de nemțoi ăștia. Știu de ce sunt în stare și nu ieziți să-i împușc dacă este nevoie. Dar alta este situația cu tânarul Warwick, cel puțin deocamdată. Marshall spera că în timpul viitoarei permisi. Venind în contact cu omul de pe stradă, schimbarea va avea un efect salutar asupra lui Warwick. Altminteri, cu toate calitățile tânărului sublocotenent, va fi obligat să ceară mutarea lui, și nu pe submarine, în care prea multe lucruri depinde comportarea fiecăruia. Tot se bizuie pe ceilalți, tot atât cât pe ei înșiși și trebuie să-și țină firea. Într-o seară, la ora stabilită, U-192 a pus capul spre coastă, atunci când detonatura unei mici grenade submarine i-a semnalat sosirea navei pilot. Ghidat de lumina albastră din pupa iahtului Lima, submarinul a fost pilotat spre țărm. Pentru această ultimă etapă, submarinul a ieșit la suprafață. Lăsând pe seama lui Gerard grija guvernării și lui Buck, pe aceea a pregătirea costării, Marshall sta pe grătarul pasarelei. Locul Kernbaun era cam la fel cum îl părăsise. Acum era aprilie, însă la aerului tăia ca o lamă, iar marea agitată era tot atât de neagră. Gândi că această întoarcere nu seamănă cu altele trăite. Cu tot succesul lor, se întorceau pe ascuns. Niciun echipaj pe dană ca să le ureze bun venit, nicio aclamație, nimic. Își trecu mâna pe obraj, se gândea la baia și veșmintele curate de care va avea parte când va fi iarăși pe punta lui Gersney. Se răsese cu o oră înainte, totuși se simțea murdar și respingător. Cel puțin în această privință, lucrurile se petreceau normal, ca la alte întoarceri din misiune. Din semii s-a desprins o șalupă care s-a rotit ușor pentru a veni paralel cu submarinul. Marshall se întreba cum ar fi reacționat cei de pe șalupă dacă inamicul ar fi capturat un submarin britanic și l-ar escorta acum în propria lor bază urmăre rapidul schimb de semnale, o serie de lumini clipind aproape de suprafața apei, emise de echipele de legare la chei, care erau pregătite și așteptau. două mașinile încet înainte. Motoarele păcăneau surd și pe balustrada pasarelei s-a bătut o ploaie de mici picături în chip de salut. Zece grade babord! Observă lumina unei lanterne rotindu-se încet pe bordajul înalt al navei bază. Cârma 0. zero! A auzit pe pac strigând tare cuiva de dincolo de prova, dar urmări cu privirea lumina lanternei, în timp ce parcurgeau ultimii câțiva iarzi. Dreapta, încet apoi Submarinul se roti ușor și mergi și-l văzu cum parâmele șerpuio prin fascicolul de lumină al lanternei, auzi vocile marinarilor ce așteptau, scrâșnetele parumelor înodate. Stop mașinile! Corpul submarinului a trepidat. S-a simțit rulliul provocat de valurile cam agitate ale luhului. Totul în regulă la Pupasăr. S-au mai auzit și alte interpelări paștropit la bordul micului submarin de tip H. Merchel nu se miră că l găsea tot acolo. Totul gata la Pupasăr. Foarte bine. Apoi Merchel s-a plecat asupra portavocii. Liber la mașini. Așteptă până ce Gerard transmise ordinele și îl interpelă. Ne-am întors acasă, Bob. Te feri. Trimite niște băieți să camufleze Turela. Probabil că încă mai figurăm pe lista secretă. Se simțea satisfăcut, relaxat, ca și în alte dăți. Misiunea îndeplinită revenea cu întreg echipajul. Bac, care a apărut pe pasarele frecându-și mâinile, tre sări brusc când porniră generatoarele. – Am devenit cam nervos! – exclamă el, scuzându-se. – Păstrează-ți calmul, bac. Înzor vin cei de la șantier ca să inspecteze nava, să le arătăm că totul funcționează bine. S-au mai auzit alți pași pe punte și a apărut marker. Barbosul comandor cu mâna întinsă. Sunt tare bucuros că vă văd, săr. Apoi privi interrogativ spre lumina tambuchiului deschis. După cât se pare, nu ați avut necazuri cu motoarele. Cu voce joasă adaugă. Vă așteaptă comandorul Browning, dar mai întâi dorește să-l vadă pe ofițerul mecanic. Bine! Și Merșel se adresă lui Bac care ascultase. Vrei să-l anunți? Groastic bun venit îl așteaptă, murmură Marker. Merșel îl observa pe acesta primându și mâna pe balustrada pasarelei. De fapt, gândea el cu amărăciune, pe Marker nu prea-l interesează familia lui Frenzel. Mai mult se bucură că i-am readus acasă jucăria. Îl înțeleg, este blazat. Vede plecând nave care nu se mai întorc niciodată. Observă locuri goale în cabinele de pe nava bază, dar nu vorbește despre cei ce lipsesc. Au fost ortit să dispară, ca și cum n-ar fi existat vreodată. Încă în combinezon, franțăl apărut prin tambuchi. Ce înseamnă asta, sâr? Nepricepuții oia de la șantier vor veni să munciocânească mașinile, așa că acum trebuie să pun multe lucruri la punct. Știu, a răspuns -a cu voce cât putea mai calmă. Dar mergi să-l vezi pe comandorul Browning. Pentru ce-ai de făcut până atunci? Dă instrucțiunea ajutorului dumitale. tale. Frențel a deschis cura pentru a spune ceva, dar o închise brusc. A urmat o lungă tăcere. Voi face cu ordonat, Spuse spus el după o pauză. Mă duc să mă îmbrac. Privi spre Marker, dar părea că nu-l vede și adăugă. Vine îndată. Știe, gândi Marshall, a înțeles. Drăgându-și glasul, Marker se adresă lui Frenzel. Aștept să te îmbraci și mergem împreună. Continuă lăsând ochii în jos. Între timp, mă voi informa pe scurt despre modul cum s-a comportat submarinul. Marshall chemă postul central prin portavoce. Aici comandantul. reveniți pe secund că mă duc la nava bază. A închis capacul portavocei care funcționa destul de bine, deși stătuți atâta timp sub apă. Dacă evenimentele ar fi decurs altfel, acest gest l-ar fi făcut un german, într-un alt port, în care consemnele ar fi fost altele. Mai privi o clipă la oamenii care se agitau, la ieșirea prova și își continuă gândurile. Dar și la ei, oamenii au defurcă cu același mizerabil război. Merchel intră în vasta cabină situată chiar sub punta de comandă de pe Gersney și auzi în urma lui că ușa se închidea încet de către comandorul rămas în culoar. La birou, Browning era adâncit în consultarea unui dosar. Nu a remarcat prezența lui Merchel decât când a ridicat capul. apărut surprins și un moment privităcut cu la el. iartă mă spuse el, probabil că îmbătrânesc. În ciuda aerului obosit, se îndreptă rapid către Merchel cu brațele întinse. Nu știi cât sunt de bucuros că te revăd tafăr și ce să mai vorbim despre ceea ce ai realizat. Într-adevăr, o treabă bună. greu îi se îndreptă spre o mică masă pe care se afla o sticlă de whisky și două pahare. Merșele-l observă. Bătrânul un ofițer, nu glumise. Parcă îmbătrânise cu zece ani. L-am văzut adinaul pe ofițerul mecanic. A dus vorba Browning. I-am anunțat vestea cât mai cu menajamente am putut. Cum a reacționat? Întinzând mâna spre paharul pe care îl oferea Browning, Merșel remarcă pe propria mâne că vreo două pete. Îi trecu prin minte ținuta a lui Marker. Pe lângă acesta, el avea aerul unui vagabond. Nu a vorbit prea mult, răspunse Browning, învârtind paharul între degete. Am avut impresia că știa de ce l-am convocat. Ridică paharul și adaugă: Acum? În sănătatea de ale Merchel, sunt teribil de mândru de dumneata." Servițe cu ischiul de bună calitate și Merchel, care nu mai gustase nicio picătură de două luni, a avut impresia că imediat îi se va urca la cap. Cei doi s-au șesat față-înfață față și au rămas tăcuți un moment. Ambi se gândeau la Frenzel. Îmi închipui că ești frânt de oboseală." Începu în fine Browning după un lung moment de ezitare. Sorbi o înghițitură de whisky. Probabil te întreb de ce v-am rechemat. Foarte simplu. A doua vacă de muls, nici nu a apucat să pornescă la drum, a fost distrusă în port împreună cu o altă navă la fel, într-un raid de bombardament care a costat pe Royal Air Force vreo 20 de aparate. Consider însă că nu a fost prea scump. Va fi nevoie de luni întregi pentru ca nemții să-și revină de pe urma loviturii ce li s-a dat cu acea ocazie. Și ei încă contează pe celălalt mare submarin de aprovizionare. Cel pe care l-ați cufundat. Deci nu avem niciun motiv să credem că, până acum, a aflat de pierderea lui. Clătinind din cap, continuă. Și-ați mai dat încă unul la fund ca să facă o pereche. Admirabil." merge la uza cum voi avântul lovind bordașul navei bază. Cu toată căldura plăcută din cabină, se simțea înfrigurat. Avea nevoie să facă o baie, să-și schimbe veșmintele. Încă nu se obișnuise cu ideea că nu mai era expus unui permanent pericol, dar ceva din atitudinea lui Browning îl îngrișora. Ca și la prima lor întâlnire, bătrânul ofițer părea să cautea întârzia momentul când va trebui să-i comunice ce avea de spus. De astă dată însă, Browning s-a decis brusc. Trebuie să-ți fac cunoscut că amiralitatea mi-a cerut să-i înapoi în codurile germane capturate. Conducătorii de convoaie, fregatele care urmăresc pe nemți și alte nave, le vor utiliza continuând treaba pe care a început-o. Amiralitatea consideră că în lunile ce urmează le vor da o utilizare mai bună decât să servească la operații individuale decenul celei pe care a executat-o. Marshall goli paharul păstrând în gură uischiul câteva secunde. Alcolul îi ardea cerul gurii. – Mă așteptam, sir, răspunse el. Numai că prin aceasta inamicul va înțelege mai repede ceea ce s-a întâmplat. Va schimba codurile și poate și tactica. I-a părut în minte cu precizie imaginea sferei de foc ieșind din sumpaninul de aprovizionare când a fost lovit de torpile, tone de carburant și muniții, torpile și oameni distruși. Un adevărat dezastru. După un oftat. Și noi ce devenim? Vom fi afectați unei activități normale în cadrul flotei? Ca ubut al majestății sale? Browning n-a surâs. Se uită la două mici pete de un soare scurse pe covor de pe cizmele lui Merșel, ca două minuscule potcoave. Nu chiar așa, îi răspunse Browning. Se consideră că vei putea să aduci mari servicii, într-un mod cam tot atât de puțin reglementar ca și în precedenta misiune. Browning s-a întrerupt căci se deschise ușa și o voce calmă întrebă. Pot să particip și eu la reuniune, sir? Fără să aștepte în cuvințare, a intrat un ofițer cu o servietă sub braț. Marshall schiță gestul de a se ridica, dar cu mâna noul venit îl invită să rămână pe loc. Nu te deranja, par destul de obosit. Un surâs îi descoperea dinții frumoși și regulați, dar expresia figurii nu era agreabilă. Cu o politețe neobișnuită, Browning făcu prezentările. Capitanul comandor Simon, care asigură legătura noastră cu intelligence service și SOE, serviciul secret britanic și direcția operațiilor speciale ale armatei. Pe gânduri, Marshall privea la Simon. Îl regăsea așa cum îl cunoscuse prima dată. Figură pătrată, păr blond, cu grijă pieptănat, uniformă impecabilă. Și soția lui era văduva lui Bill... Am terminat tocmai de citit darea de seamă pe care ai remis-o lui Marker, s-a adresat Simon calm lui Marshall. Este un excelent raport, exact ceea ce trebuie pentru a reține atenția celor mari, Adăugă Cameronic. Cam ironic. De înainte pe această cale, poate vei reuși să bagi ceva în capetele opace ale celor de la amiralitate. A deschis servieta cu gesturi precise. Ale unui om, își spuse Marshall, care nu are timp de pierdut, un tip eficient. Cred, reluă Simon, că ai aflat de la comandorul Browning că amiralitatea reclamă codurile. Eu nu regret. Continuăm să dispunem de un ubut în perfectă stare și ar fi păcat să-l folosim pentru plicticoase patrulări de rutină. Cred că ești de aceeași părere. Marshall nu a încercat să-și ascundă contrarietatea. În ce mă privește, nu am găsit plicticoasă ultima noastră acțiune. Simon îl privi calm. Da... — Poate că ai dreptate, dar dacă ți voi explica... Se întrerupse și se adresă lui Browning, arătându-și toți dinții într-un zâmbet larg. — Aș accepta și eu un pahar, dacă se poate, sir. Cu colțul ochiului, îl observa pe bătrânul comandor. S-a mirat văzând cu câtă graba acesta s-a dus cu pasul său greoi să ia sticla de whisky pentru a servi pe Simon, care, cel puțin teoretic, îi era subordonat. Întinzând paharul cu o mână, cu cealaltă, Simon scotea din servietă un dosar cu copertă roz. În sănătatea dumită ale Acum să revenim la ale noastre!" Marshall îl privea cu răceală. Nu se mira că Browning se temea de el. Personajul știa ce vrea. Niciun obstacol nu l putea opri. Era scris pe figură. Minte clară, înțelegea repede evenimentele și știa cum să le folosească. Simon tot mai căuta ceva prin dosar. Este curios, spuse el, cum intervine hazardul în planurile cele mai bine studiate. De exemplu, acel neamțeva dat din lagărul din Islanda. A fost prins pe jumătate mort de frig, la mai puțin de un sfert de milă distanță de unde fugise. Dar isprăvile lui au provocat o mare emoție care a precipitat lucrurile. Din această cauză ai fost trimis pe mare, căci dacă ar fi fost consultați creierii de pe Whitehall, ai fi mucegăit aici, în lodge săptămâni întregi. Whitehall, arteră de circulație în Londra pe care se află și Ministerul Marinei, Amiralitatea. Browning s-a simțit dator să intervină. Am procedat cum se putea mai bine. U-192 nu putea rămâne aici timp prea îndelungat. Nemții ar fi sfârșit prin a afla și l ar fi căzut imediat într-o capcană." Simon îi replică. Credeți că ați reușit să-i scoateți din amorțeală? Nu știți că strategia lor se inspiră din filme vechi de acum 20 de ani?" Și reprimă rapid un zâmbet ironic. Din fericire, după cum v-am spus, U-192 a demonstrat ce poate face un submarin când nu i se cere să-și expedieze torpilele spre nave comerciale care nu pot riposta. Privind spre Marshall. Să nu crezi că vreau să-ți reproșești ceva." Merchel căuta să-și păstreze calmul. Sunt sigur," replică el simplu. Foarte bine. După câte văd, ne vom înțelege de minune." Din nou Simon se a lui Browning. Apropo, sir, i-am cerut lui Marker să pună în grafic raportul misiunii lui 192 L-a realizat și expus în sala operativă și cred că a dorit să aibă și... Se întrerupse un moment căutând parcă un cuvânt. Părerea dumneavoastră... Se ridică, lua în mână sticla de whisky și se adresează mai insistent către Browning. După câte știu... Ar dori să vă cunoască cât mai curând opinia, sir. Stăpânindu-și cu efort mânia care îi se vădea prin crisparea figurii, Browning se ridică și se opri înaintea lui Marshall. Am să te revăd mai târziu, Mershel. Sunt foarte bucuros că te-ai întors. Cu intenție față de Simon adăugă. Este o plăcere să stai de vorbă cu un veritabil submarinist. IEși trântind violent ușa în urma lui, Simon ridică din umeri. Ce dramatic! După aproape patru ani de război, ne mai împiedicăm de asemenea fosile. Mă întreb dacă amiralul Dönitz are și el asemenea pensionari în activitate. Karl Dönitz, comandant suprem al marinei hitleriste, începând din 1943, promotor al războiului submarin. Succesor al lui Hitler, în 1945, a negociat capitularea Germaniei. A fost judecat împreună cu ceilalți criminali de război naziști și-a fost condamnat la zece ani închisoare, 1945-1956. Simon părea amuzat de propria ironie. Marshall se relaxă. Înțelese că atacându pe Browning, Simon încerca să-l exaspereze. va răspunde cum se cuvine. Credeam, a el calm, că nu sunt prea numeroși pensionarii care poartă pe piept Victoria Cross. Surâzând, după o mică pauză, adăugă. Sir! Se prea poate, spuse Simon, tot căutând printe dosarele din servietă. La urma urmei nu este cazul să discutăm acum meritele lui Browning. Tonul cu care vorbise Marshall îl făcuse să-și mai piardă din suficiență. Important este doar că am, vreau să spun că avem, o altă misiune în perspectivă pentru dumneata. Împreună cu cei de la Intelligence Service, am veghet nopții întregi așteptând vestea că ai terminat cu submarinul acela de aprovizionare și te putem rechema. Personal, de la început am fost contra planului lui Browning. Dacă U-192 era distrus, pierdeam imense posibilități. Lucrurile au luat însă o întorsătură bună. Domnii de la Amiralitate au fost foarte impresionați și recentul lor optimism este favorabil pentru a pune în practică planurile noastre. Rămâne însă un fapt cert spuse că Marshall. Ideea lui Browning a salvat multe vieți omenești. Multe vase transportând trupe, care, altmintele, ar fi fost trimise la fund, își îndeplinesc acum în continuare misiunile. Și până când germanii ori să-și seama, vasele de escortă, informate de cele întâmplate, vor scufunda mai multe ubuturi decât ar fi reușit dacă nu exista vaca de mulți distrusă. Simon suspină ușor. După cât înțeleg... Te-ai pătruns de predicile lui Browning, gură mare. Suruzând, continuă. Dar nu are importanță. Acum te rog să mă asculți. Pe deasupra plafonului, Merșel auzi un tropăit de picioare în timp ce un difuzor anunța. Bucătarul a terminat de pregătit dejunul. Cum echipajul de pe U192 se afla și el acum la bordul lui Gersney, Merșel gândi că, după multe săptămâni, era primul lor dejun demn de acest nume. Simon continuă cu stărvință. A pierde în timp de război o navă de război sau orice altă navă este într-adevăr o pagubă. Dar dacă ne alarmăm de mulțimea dezastrelor suferite, de mult ar fi trebuit să renunțăm la luptă. Începând însă cu anul acesta, totul s-a schimbat. Bătălia Atlanticului face o cotitură. Tot mai multe ubuturi sunt scufundate, tot mai multe convoaie reușesc să treacă intacte. În Africa de Nord, nemții au pierdut partida. Luna viitoare, Africa Corps va trebui sau să capituleze sau să o șteargă cum va putea. Va fi, să spun așa, de încărcul lor. După care aliații vor da lovitura decisivă, debarcând pe continent. Cu voce gravă, continuă. Operație care trebuie să decurgă perfect, fără rateuri. Bineînțeles, toate acestea sunt ultra secrete. Curând vom debarca în Sicilia, apoi vom urca spre nord, prin Italia. Merșel își aminti de conversația avută cândva cu Browning. Simon folosea acum aproape aceleași cuvinte și continua. Evident, vom căuta să ne portăm bine cu macaronarii. Se speră că vor trece de partea noastră pe măsură ce vom înainta și că vor lăsa pe nemți să se descurce singuri." Îmi închipui," spuse Marshall, cât de surprinși vor fi nemții." Privela la gesturile rapide ale lui Simon, pline de suficiență. Nu înțelegea ce găsise Gayle la el, ce o făcuse să-l părăsească pe Bill. Surprinș, e prea puțin spus, și din această cauză, debarcarea trebuie să se desfășoare perfect, ca un mecanism de ceasornic. Toate țările ocupate din Europa vor fi cu ochii asupra noastră. Un nou dezastru ca la Creta sau ca la Singapore ar compromite perspectivele noastre de a invada nordul Franței și cucerirea Berlinului va fi amânată pe mulți ani, poate pentru totdeauna. Dar nu văd... Simon îl opri cu un gest al mâinii. Totul la vremea sa. Desigur, vei fi pus la curent. De mai mult timp avem oameni în toate țările ocupate. Aceștia au legături cu mișcările de rezistență, creează noi rețele, procură arme oricui poate trimite un neamț pe lumea cealaltă. Patrioți, partizani sau cum vrei să le zici, esențialul este că ei ne ajută mult și dacă pierd în crederea noi, ne va fi greu să înaintăm. Nici nu vom mai putea să punem măcar piciorul pe o plajă de debarcare. Din sursă sigură știu că după două luni de la predarea lui Africa Corps sau de la retragerea lui, noi vom lansa o debarcare în Sicilia, Făsocoteala. Asta înseamnă peste cel mult trei luni începând de azi. Se plimba acum cu pașmar și repes prin cabină. Acest interval de care bonzii plasați în posturile cele mai înalte nu știu să profite, nu trebuie să-l pierdem fără să acționăm. Dar întrebă Marshall... Ce rol am eu în toate astea? Ce rol, ca și în ultima misiune, să intervii acolo îndosind cele mai bune perspective să păcălim pe inamic, folosind o armă tot atât de ucigătoare ca bomba sau torpila? A făcut o pauză. Fața ei se aprinse de însuflețire. Vreau să te întorci în Mediterana. Este o mare pe care o cunoști la perfecție. Vei fi acasă. Ca și precedenta, misiunea este ultra secretă. Păstrarea secretului nu este problema dumii cea ci a noastră. Vei conduce operațiile cum crezi mai bine, unde și când crezi că poți întreprinde o acțiune eficace. După cât ai de dovadă, te pricepi admirabil să înșel pe inamic. Dumneata și cu mine o să-i dăm un aperitiv la ceea ce îl așteaptă. Merșel cu mâna peste bărbie. E vorba de lovituri date de pe mare, pe uscat și alte operații combinate de acest fel? Simon surse. O să vorbim mai târziu, dar mai întâi vreau să știu ce părere ai despre asemenea acțiuni. Am mai participat la unele operații aventuroase de felul acesta. Gura lui Simon se strâmbă într-un rictus disprețuitor. Mici acțiuni implicând multe riscuri, dar aducând din amicului doar mici pagube. Merge și-l privi la Simon. Oare cât timp de când l-am văzut ultima oară acest viteaz ofițer petrecuse pe mare la bordul unui submarin? Se întrebă el și spuse. Cunosc acest gen de operații și știu că pun teribil la încercare nervii unui echipaj. Pentru un englez nu este o bucurie să se știe hăituit de nave și avioane engleze. Mie îmi spui... Pe figura lui Simon se lățiu un surâs. Și eu am pățit-o în unele misiuni. Îmi amintesc că într-o zi, când mă îndreptam cu submarinul spre bază, după o asemenea misiune pe coastele Olandei, abia mi-s să scap de atacul avioanelor noastre... Marshall nu reuși să-și stăpânească un surâs. Sunt de acord că cei din Royal Air Force au uneori tendința să dea drumul cam repede la bombe, dar ultima mea misiune m-a învățat ce înseamnă să ai inimici în, în cele două tabere. Preferând să nu mai insiste, Simon a continuat. Deci suntem de acord. Voi vorbi cu echipajul dumitale, tale. Secret, gura sută și toate celelalte. Oamenii vor înțelege. E vorba de propria lor securitate. Dar ce facem cu permisiile? Permisii? Glumești! Nu uita că ați revenit mai curând decât era prevăzut. De altminte, majoritatea oamenilor dumitale au stat pe uscat timp de mai multe luni pentru antrenament și altele. Acum este corect să navegheze un timp mai îndelungat. Figura-i luat o expresie de gravitate. Ceea ce am spus, evident, nu se refere la dumneata. Îți cer mult, îmi dau seama, dar cât că nu ești de acord să lăsăm resursele de care dispunem, să se irosească și, că nu avem dreptul, să ne culcăm pe ureche, căută să devină cât mai convingător. Atacă și scufundă, lovește și șterge-o, aceasta va fi viitoarea dumneavoastră misiune și îți vine ca o mănușă. Merșel se ridică. În perete, într-o oglindă, vedea o dublă imagine. A sa, un individ bărbos, cu tunică grosolană, plină de pete și cea a lui Simon, de ofițer spilcuit. Ca într-o reclamă, înainte și după, gândi el. Dar echipajului am să-i vorbesc eu, în felul meu. De acord. Poate că voi putea obține câteva permisii de 48 de ore pentru cazuri speciale, de exemplu, pentru secundul dumitale. Nu promit însă nimic. Își consultă ceasul. Acum plec. Abia îmi trag sufletul de ocupat ce sunt aranjându-și cam fără rost hârtile în servietă, adăugă. Mi se pare că în trecut ai cunoscut-o pe soția mea. Merșel se pregăti la defensivă. Așa este. Minunat! Cu ton foarte natural, Simon continuă. Locuim într-o vilă rechiziționată la câteva mile de aici. Înainte de a pleca din nou pe mare, ne-ar face plăcere să vii să cinesc cu noi, să te mai răcorești de mirosul dizelelor. Privi pe merșal direct în ochi. Ce zici? Îți mulțumesc. După scurtă pauză, Marshall adăugă. Bitul Bill Wade n-a avut noroc. Wade? Simon se perfăcea că încearcă să-și aducă aminte. A, da, așa este. Ce să faci? Se întâmplă. Își consultă din nou ceasul. Se răresc cei din vechea gardă. Cât de folositor ne-ar fi unii dintre ei astăzi! Cu un gest scurt, el pocni închizătoarea servietei. Ne revedem mâine, imediat după micul dejun. De acord? De acord! Simon se îndepărta cu pași rapid spre ușă. Merșel îl urmări cu privirea. În ultimele secunde, înțelesese ce se afla dincolo de fațada lui de eficiență și stăpânire de sine. Poate că se simte vinovat. Sau poate că avea pică pe Marshall, că o cunoscuse pe gay înaintea lui, ba, chiar înaintea lui Bill? Ajuns la ieșire, Marshall îl întrebă pe șeful de cart care se plictisea în post. Oamenii de pe U192 au ieșit în oraș? Examinând uniforma pânosită a lui Marshall, marinarul avut un moment de ezitare, dar îi răspunse. Da, sir, cu excepția ofițerului mecanic rămas la bord. Marshall coboră pe scara la schela de legătură și trecu peste submarinul vechi de tip H, unde ofițerul de serviciu de pe Gersney verifica cu o lanternă parâmere de legare. Păși peste o mică și instabilă schelă și urcă pe scara de lângă parapetul încă umed, da lui U-192. O santinelă înfofolită într-o șubă a mormâit ceva când s-a strecurat în jos prin tambuchiul oval cu care se obișnuise timp de atâtea săptămâni. L-a găsit pe Frențel în careul ofițerilor, îmbrăcat din nou cu combinezonul său murdar. Sta la masă cu părul căzut peste frunte, privindu-și paharul. Ce faci, Frențel?" întrebă la aproape în șoaptă. Dar în tăcerea înconjurătoare, cuvintele au răsunat neobișnuit de tare. Frențel ridică ochii spre el cu privire pierdută, ca de câine bătut. Știați, nu e așa, Ser. Merge și l-a probat cu un gest din cap. Da, îmi pare tare rău, dar am crezut că trebuie să tac. Astăzi însă nu mai sunt sigur că am procedat bine." Fără să se scole de pe scaun, Frenț l a întins brațul și a deschis un pior din care, fără să privească, a mai scos un pahar. În locul dumneavoastră aș fi făcut la fel." În timp ce turna ginul, mâna îi tremura vizibil. Luăm împreună un pahar, sâr. Merșel se așeză, înțelegând că inima era zdrobită și îi citea pe figură o cumplită disperare. Cred că aș putea să-ți obțin o scurtă permisie înainte de a pleca din nou pe mare? Frențel goli paharul. Câteva picături de gin s-au scurs pe bărbie ca niște lacrimi. Plecăm din nou, așa curând? Cu a stins. Mă așteptam. Apoi păru că realiza propunerea lui Marshall. O permisie? Vă mulțumesc, sir. Nu-i nevoie. Tatăl ei s-a ocupat de toate. Mormântul și celelalte. Dacă merg acolo, tot nu-i pot readuce în viață. Aici, cel puțin, mă preocup de ceva. Marshall îi evită privirea. Vino cu mine la bordul lui Gersney, Frenzel. Mergem în cabina mea, mâncăm ceva împreună. Dar Frențel își continua propriile gânduri. La urma urmei, mai bine să plec din nou, cât mai curând. Iubesc Marea, te las în mareșele ei și uiți de toate. Se ridică și cu gesturi precaute desfăcu cele două fotografii prinse cu ace deasupra cușetei. În timp ce le strecura în port s-au oprins pe ele două picături. Dar nu mai erau de gen. Mersel a stins lampa din care și amândoi s-au îndreptat în tăcere către tambuchiul Turelei. Pe punte, Frențel s-a oprit, a închis portiera balustradei și a ridicat ochii spre cer. Norii alergau repede. Stratul lor era acum subțire și se întrezăreau stele. În orice caz, sir," spuse el cu voce calmă, să nu fiți îngrijorat. Am să pot face față." Știu," a răspuns Merchel. Nici nu m-am îndoit." Ajuns pe Gersney frență cerul cerului Merșel permisiunea să se ducă mai bine în cabina sa. Mâine, adăugă el, va fi ziua. Cel puțin așa se spune. Încercă să surâdă, dar nu reuși. A trecut pe lângă postul timonierului și s-a îndreptat spre puntea cabinelor. Același șef de cartă îl întâmpină pe Merșel frecându-și mâinile și tropăind picioarele pentru a le dezmorți. Privi la frențel care se îndepărta și glumi. Așa cum spune cântecul, se întoarce în port marinarul. nu e așa, sir? Merșel îl privi sever și tânărul își dă seama că a făcut o gafă. Nu este momentul să faci glume prostești. Apoi Merșel se îndreptă spre scăra tambuchiului. Marinarul rămase nedumerit gândind. Oare ce l-a apucat pe comandant? Merșel îl mai privi încă o dată lung și se mai răsti. Nu sta cu gura căscată. Fă ceva. Am înțeles, săr. Bietul marinar încercă să surâdă mânzește și îi privi pe merșel îndepărtându-se. Dracu să ia pe ofițerii ăștia, gândi el. Niciodată nu știi ce-i apucă. Îi se stricase dispoziția pe restul timpului de cart. Apoi zâmbi gândind ce bine l-ar opri și ofițerilor să facă munci de rând. În diferitele compartimente ale navei bază, echipajul lui Merchel se prepara pentru noapte. Până la gât într-o cadă cu apa foarte caldă, de vreo visa gândind la glonțul care îi găurise haina, dar nu-i nimerise inima, doar cu câțiva centimetri. În cabina sa, Gerard se oprise la jumătatea unei scrisuri către soție. Se întreba să o termine sau mai întâi să se informeze despre perspectiva de a obține o permisie. În cabina alăturată între franță și îmbrăcat se prăbușise pe cușetă. Nu va dormi. Durea să rămână treaz, să-și întipărească cât mai bine în minte imagina lor săi, așa cum era când l-au condus la gară și s-a despărțit de ei ultima dată. De cealaltă parte a peretului s a auzat cineva. Era oaroic, se plimba ca o fiară în cușcă. Trei pași într-un sens, trei pași în celălalt. Pietul băiat... Este obsedat de amintirea ororilor la care a asistat. Totuși, cu timpul le va uita. Pe când eu... Și franțel scufundă fața în pernă cu umerii scutuiți în hohote de plâns. În altă parte a navei, într-o cabină mai mare unde locuiau împreună sub ofițerii de pe submarin, așezați în jurul unei mese, urmăreau cu privirile pe sterchi, timonierul, care făcea cinste împărțindu-le rom. Gervil... Șeful electrician învârtea cu o linguriță romul în pahar, lingându-și buzele și întrebând. Ei, sterchi, ce spui?" Murei, maestrul mecanic, își întredeschise plapele umflate de somn. Ce să spună și despre ce?" Zâmbind, sterchii, îi privi pe toți la rând. Cred că e cazul să repetăm. Ce ziceți?" Chiar vil clătină din cap. Abia ieșise cuvintele din gură. Nu!" Eu mă refeream la ultima noastră călătorie." Sterchi oftă. Încă un gât de rom și Kervil nu va mai ști bine ce e cu el. O să-i cadă capul peste pahar. Știi ce, dragul meu, niciodată nu mă gândesc la ultima călătorie și nici la viitoarea. Mă preocupă doar ce se întâmplă acum." Cu zgomot sort, capul capului miurei se prăbușii pe masă. Sterchi abia avut vreme să scape de dezastru sticla aflată acolo. Adică, replică Kerville, cu ochi în pe înjeniți, ești îngrijorat? Sigur că sunt, strigă suspinând suspinând ușurat. Încă puțin și prăpăditul ăsta răsturna sticla și se pierdea romul din ea. Râsete scomotoase i-au salutat gluma. Au ajuns până la Blight, lungit pe cușetă, dincolo de peretele subțire. Șeful semnalizator încerca să citească un roman polițist și acum închidea cartea, Îngrijorat desforea sonora lui Cain în cușeta de sus. Se gândea la bravul Sterki. Încă o dată s-a amețit. Apoi gândul îl duse la lupta de pe mare. La canonadă, la figura descompusă a tânărului Warwick, alergând pe punte când s-a dat ordinul de imersiune. Sterki se mai aflase odată pe o navă torpilată și supraviețuise. Nimeni nu-și explica cum. Era un slăbănung, doar piele și oase. Dar își cunoștea admirabil meseria. Cu sterchea alături și cu Marshall, comandant, vor avea poate norocul să ducă la bun sfârșit și noua misiune. A stins lămpița de citit. Doamne, gândi el, avem mare nevoie de noroc. Într-un minut mai târziu căzu într-un somn ca de plumb.